Eajota PNV eta Euskadiko alderdi sozialistak gobernu itun bat izenpetu dute Eusko jarularitza autonomia erkidekoko gobernuaren kudeatzeko Eajotako kidea Madrileko Kongresuan diputatu aden Joseba Agiretxea gurekin da goizuntan, egunon? Egunon, bai. Horai harteko legealdian aldian Eajota bakarrik zen gobernuan. ezintzen zen hola beste alderdi batekin akordiorik egin gabe? E, segitzeagatik bai, berak baitauzka euska parlamentarik gehien ezta. Baina asiera asieratik euskalderdik altzaleak erabakizuen ba, guztiekin erkarrezketa zabaltzea. Ala egin zuen, asiera asieratik bi alderdik, bai aldugu Podemos eta alderdi popularra, terrerak geratu ziren ahau beraien kabuz erabaki zuten ezzuutela nahi inungo gobernu posible batetan parte hartu do antzekorik, eta hor bi alderdikin geratu zen aukera, eta zan, alde batetik EH bildu eta bestalde alderdi sozialista ez. Biekin ikuste dut luze eta sakon e, aritu dela Eukal Alderriz Alzalea elkarrizketan, eta batzuekin ba zenbait gauzatan adostasun gehiago zeuzkan da beste batzuekin beste alor batzuetan. Edoeinin kasutan ere iritsi zen momentu bat. Bai H eh, bilduk esan zuena beraiek eh, gobernuan sartzeko jartzen zituzten baldintzak eh, ikuspegi sozial eta ekonomikoan oso urrun zeudela Eusko Alderdi Jeltzalearengandik eta bahor azkenean geratu zen ba, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partidu Sozialistaren arteko programa bat osatzea gobernabilitaderako eta hor egia esan, ba, bueno, zenbait gauza mm, gobernu itunean sartu dira, eta beste zenbait desadoztazun gobernu itunetik kanpo geratu dira, taurine baduzuek gero hau itzein godugu, baina zure galderari erantzunaz, esan e, gauza bada e, lendakariaren izendapena aurrera ateratzea, baina gero urte bakardadean gobernatzea, eta astero astero legebiltzarrean oposizioak, zeren oposizioa ere momentu batetan batu daiteke, alderdi batetik sozialistak, bildu eta podemos bateratu ezkero, baga gobernuak ekartzitzazkeen lege proietuak eta antzekoak goitibera botazitzazkeen. Dorduen, eusko alderik altela gerabaki zuen, obea gozela e, gutxienez gobernabilidaderako inarri sendo batzuk e, ituntzea, gobernatua Aurrean bai aurreko legei intzaldian bakarri gobernatu dugu, baina ezaztu aurreko legei intzaldian etzegoela orain dagoen alderdi berri bat, zainzuzen ere, ahal dugu Podemos. Mm. Lege biltzara ipatzen baituzu, eaiota eta sozialisten baturak, ez du emaiten lege biltzarean gehiengo osorik. Egan nahi du lege aldian zehar berkodizela akordioak atxeman irugaren partaide batekin? Ba, agian e, behar baldin bada bilatuko dira dudarik etzazule izan, baina e, baita eregia da, estu ematen e, gehiengo osoa, baten faltan geratzen da, baina horrek suposatuko luke, gauza guztietan, EH Bildu, e, Aldugu Podemos eta Alderdi Popularra batu egin beharko liratekela gobernuaren kontrahoateko. Hori ere ez da oso errezaz, ez da? Euskal edo kasu honetan Araba Bizkaia Gipuzkoaren ikuspedi ikuspegi desberdina duzue, e sozialistek erabakitze eskubidea ere ez dute onartzen gai hori ezta lehentasuna beraz Ez da lehentasuna edo ez baizik eta erabaki dena da gobernabilidaderako gobernuitunaren barruan zer sartzen den eta gero bestalde alderdi bakoitzak askatasuna du parlamentuan legebiltzarrean eztabaidatu beharko diren gaietan berak e, uste duena defendatzeko. Euskalderdi jaltzaleak erabakitzeko eskubidearen defensa bere barrunun nuinean darama, ez di horri ukorik egingo kartatzen dena da, paktu hontan e, Itun honetan adostu dena da eh, gobernatzeko eh, adosten diren zenbait programa. Eta goberna programa hortatik kanpo geratu harren, horrek esanai, horren, horrek ez esan nahi, horren defentsa ez egingo, eta autogobernu batzordean, Euskal Herri bere jarrera hor defendituko du. Beste gehiengo batzuk sortzen baldin badira gai hortan, ba gehiengo hori izango da lege biltzarrak adosten duena. Gobernu itunean sartzen den puntu bat, da lana dela edo enplegua lehentasuna, zein atera eman nahi dira gobernutik? Nik uste dut, dudari gabe krisi sakon eta haundi bat pasatu dugula, Oraindik orain ere horren e, ondorioak jasatzen ari gara eta Euskal Herria zerbait izan baldin bada da herri industrial bat eta ezin diogu horri utzi eta horri uko egin. Horregatik enplegua sustatzea dazuk esan dutzun mesalaxe lehentasuna, ez? Eh nikuzte dut gobernu itun honetan e, zenbait eh eh nagusi ditu eta lenda bizikoa da enpleguaren eta industriaren sustapena eta hor eh e, eta piku e, neurri markatzen dira e, horretarako. Hori izango da lehentasuna eta hor martxan labiatan jarriko dira pribatuaren eta publikoaren arteko harremanen bidez, ba sustatuko diren bai aurrekontuetan hainbat diru hortarako destinatuz eta baita ere, ba esan bezalaxe, ikuspegi sozialetik, enpresa langilegoa, administrazioaren artean Sortu berriko harremanen bitartez, eh, edo sustatu enplegua dadin e, datorren lau urteetan, ba leintasun horren ondorioa, mm, ezta? Industria produktori Euskal Herritarrek e, ba, benetan eskertuko den zerbait dela. Batez ere gazteen enplegua da eh asko kezkatzen gaituena eta baita ere denbora luzez langabeziak dauden, ba 50 urtetik gorakoena. Industria aipatzen duzu e, azken aldian Zumaiarenko Arcelox eta ASE Azebe ez azabe lantegia ere sesta ono horiek ba, alzairugintzan bereziki biltzen diren uh, enpresak izanki industria zailtasunetan agertzen da pasaia iluna da momentu kontana industriarentzat Ez da herreza, baina ez bakarri guretza. Nik uste Europan no momentu honetan ba, krisia handia jasatzen ari direla daukagun e, kompetentzia gatik, ez da? Txina e, batez ere, eta India dira momentu honetan ba, arrazoi ezberdin gatik, e, guretzat e, arerio bihurtu direnak eta hortan, Europar batasunak neurriak hartu behar ditu. Ia ez da kontua bakarrik Euskadi direna, baizik eta Europar batasunaren neurriak hartu behar dira dun pinorren kontrahoateko eta defendatzeko gure altzairu gintza, ez? eta egia esan, ba, bueno, e, guretzat industrioiek importanteak izan dira, Espainiako gobernuak ere erantzunkizun badauko horren defentsan, ez du izan guk nahi izan genuen jarrera irmoa gure altzairu defentsan, ala eta guzti ere guk nahiko genuke Bruselan itza euki, guk horren defentsa zutsua egin alizateko, Eta batez ere, e, kompetentzia deslea lori aurre egin alizateko. Europak hartu behar ditu neurriak eta gu gubitartean, ba Euskadina aldugun neurrian behintzat, e, gure industrioli defendatzen jarraituko dugu. Diozunaz, atera bidea ez dela e, Euskaditik etorriko. E, Euskarari doakionez, ikasteko beraz doakotasuna doztu duzue, Euskararen kontrako diskurtxo lotxagarria izan du kampaina denboran alderdi sozialistak, Euskadikoak, fidatu ditaike? Ba Fidatu beharko gara, ez da nik uste du beraiek ere konstiente direla edo beharko lukete izan eta beraien emaitza elektoralak hala erakutsi dute e, diskurtso horrekin Euskal Herrian ez tagola aurrera egiterik eta zorionez ba, gure programan agertzen ziren neurriak Euskerari buruz horiek dira aurrera mango direnak eta ez alderdi sozialistarenak gainera Euskal Herri esku egongo dira bai Euskara zein kultura zein eskuntza departamentuak horrek bermatzen du Ba, nola nolabait edo beste e, sinatutako aurrera eramango dela. E, nik ustedeut euskaren alorrean e, atzera pausu bat bera ere ezin dela eman eta e, hartu diren neurriak e, gizarte geroz eta euskaldunago baten aldekoak dira eta uste dut hor arazorik ez dela izango. Talderri e, sozialistako kontrakoa uste baldin badu, ba, jarri behorko du mailaren gainean eta ikusi e, benetan e, beraiek uste dutenak etorkizunik duen edo ez euskalderri jeltzale dagoen bitartean hori ez da izan. Autogobernoa, beraz, tukiko instituziaren e, indartzea jadanik augeko lege aldian aipatu zen, Etzen egin aldiuntan ere ateratzen da puntu gahantzitsutarek bat bezala. Hori, posible izanen da, jakinez Madrilen e, PP eta Ciudadanos direla, bi alderdi zentralizatzaile, lan egiten alda, zinez autogobernoaren inguruan? Lana egin egin behar da hortarako gaude ez da, dut herriari guk eskaintzen diogu programa bat, herriari eskaintzen diogu konpromisu bat, eta herriari eskaintzen diogu konfiantza eman dezan, eta konfiantza horren ordaina ba, guk hori egin behar diogu lana ez da. Madrideke gia esan, ba, bai, momentu hontan alderdi popularraren jarrera e, badaki guzein den, baina alderdi popularrak ere ez daukak gehien gozo bat, eta alderdi popularrak ere negoziatzen ikasi beharko du. Zeb estela, etzaio bat bera ere aurrera terako. Eta nik uste dut, guztiok ere beharko dugula negoziatzeko gaitasuna e, bizkortu, lehen zaldi ontan. Autogobernuaren e, garapena nik abertzale bezala aldenik eta urrutieren nahiko nuke Iristea, eta horreuk iberdena da pixka bat ezakarri pazientzia politikoa baizik eta ematen diren pausuak zuhurrak izan daitezela eta atzera biderik izango ez dutenak ze oso erraza izaten baita, izahundiak izatea, helburu ahundiak markatzea baina gero gai ez izatea pausu bat bera ere mateko nik uste dut importanteago dela ematen diren pausuak seguruak izatea eta emandakoa ja behin atzera biderik gabeko izatea, eta zentzua horretan, ba bueno, aleginduko gara, bai alde batetik eh jaurrelaritzak eta euskolegi biltzarrak bere autogobernu batzordean adostendutena Madrilera negoziatzea ekartzeko, ta guk Madrilaren ordezkarik gaudenok, ba negoziazio horretan irmo eusteko, ez? Denon lana izango dat, eta da erraza izango ez, konbentzitzea alderdi popularra, jakinik zein den beren jarrera politikoa da era bat esberdina. Ja, kataluniako kasuare hor daukagu, eta bueno, nik uste dut imposaketaren bidez eserreztela lortzen, eta elkarrezketa negoziazio izan behar direla Horretan nagusi. huzi. Mm. Piskabat, eh, esplikatzeko, duela ogeita amabos bat urte, izenpetu zen eh, Gernikako estatutua, horrek eh, aipatzen du, beraz eh, Madrileko botereak, eh, berdizkiola eskumen batzu, kompetentzia batzu eh, pasatu beraz tokiko eh, erakundeari, eh, hemen Eusko eh, Jaurlaritzari. Ogeitamabostu tepasa, oraindik ez da dena bete, horren e, betetzea, eskudumen guzi horien eskuratzea, egingarri ote da legali untan? Ba, egingarri beharko luke izan, biharra zeigatik. Bat, e, lehendik eta behinik usteot, estatutua berak gainditu egin behar delaia. Estatutu berri bat behar dugula. Estatus berri bat behar dugula Euskal Herrian. Dudarigabe, gernikako estatutuan dauden eskumen hoiek denak Eh, onartzen dituna eta gehiago ere bai Eta nik uste du zentzu horretan ba, Esan bezalao eta mozturte eta gero Badala garaia Bitartean eh, erri gintzan jardun garenok ba, bueno, Gizarte orekatu eta eta Egonkor bat lortu dugu hala eta guzti ere Eta esan behar alde batetik Estatutua bat etzala betetzen Bestaldetik violentziegoera bat izan dugu urteak eta urteak gure riontan Eta hala eta ere eh arribat aurrera ateratzea jakin izan dugu, ez? Ba, orain violentziari gabe eta uste dut, e, ba, e, negoziatzeko ba, eh negozietzeko ba Eusko Alderdi Jeltzalea gehi parti sozialistak suposatuko luke gainera Alderdi Sozialistak Madridener orain bere gain hartu berko lukela, Eusko Jaurlaritzak adostu duen hori Orokorrean ere, Madri den, Euskoa batera, partidu sozialistako osotasunean ere, dafendatu beharko lukeena, ez? Beraz, e, eta hori itunean jartzen da. Eta itunean dauden, ba, kompromezuak oa betez direnak, ba, seguranza soziala, edo espetxeak eta antzekoak, manik usteo, bete beharrekoa direla dudari gabe lehin zaldiontan. Eta erakundeak, ahmak utzi zituen edo labost urte, desahmatzearen gaia hor da, jagolaritza ez te azken mintzaki deposiblea. Oraintze bertan eh lehendakariak bere mintzaldian, bere inbestidura mintzaldian esan du argi eta garbi eta ja desagertu berduela, desarmatu izan ber dela, Euskal Herri jeltzaleak, Deusko Jaurlaritzak aurreko lehendiztalian ere bai argi garbi utzi zuen eta aukera bat ere emant zuen eta plan bat ere aurkeztu zuen Jaurlaritzaren eta Euskal Herriaren aurrean desarmatzeko plan bat eta ari eskenia erantzunik ez zuen aizan. Da nikuzte dut e, denbora aurrera joan ahala, denbora galtzen ari dela. Hau, jadanik egin egon behartzen zerbait da, ez du inungo atzera biderik eta ez dakit zer di txaroten ari diren. E, denbora pasala, geros eta zailago, komplikatuago eta, eta, eta, eta alperrikakoago izango da. Beraz, E, nik uste dut gai hortan eusko jorlaritzak eredu bat eman duela, bere e, bizikidetza planarekin, e, gogora planarekin, eta antzekoekin, eta horra aukera bat egonda, etari eskeintzeko e, ba, desarmerako e, aukera bat ezberdina. ez. ez ba, parian ere uratxak ez dira gin gobernuetatik, ere parian e, indagen egiteko? Bat, dudarik ez dagoz, Madrideko gobernuak ez duela zer jarri maiganean, ez duela inungo gogorik azaldu ezertarako, ez da? Eta, bueno, hori jakin badaki guta eta kere hori jakin badaki. Beraz, e, aukera daukana aprobetxatu beharko luke, Madridek ezbaitio ez, ez errezkeniko momentu ontan, ez? E, nik uste dut, e, bizarteak da asumitu duela etaren e, desagerpena, eta horrek atzera biderik ez daukala, eta beraz, e, emendik aurrera galtzen den denbora guztia, alperrekako izango da. E, etari ezpalinbazzaio ezag e, proposatzen edo interesik ezpalinbazua agamenea itzultzean e, zergatik egin behar du? Bueno, zergatik egin behar du herri honi ez Espainiako gobernuari, ez beste inori, herri honi, Gizarte, Euskal Herriko gizarteri sordio desarmea oain artezo emanako sufrimendu guztiaren ordaina, eta bain erabaki baldin badu, bukatu dela bere eginkizuna, nik uste dut, e, ez oraino, oain e, dela urte askota askota asko eta asko, asko bukatu dartzuena, ba, batak izar nahi duen. E, Negoziazio politik horik ez izango, eta gaine ezin du ordezkatu, hortarako alderdi politikoa daude, beraz bere egin beharra, zoritxarreko egin beharra bukatu baldin bada, ba, ba, zordio Euskal Gizarteari, duari gabe. Joseba, giretzia zurikin bukatu aitzin, ba, gurerat tiratuko dugu gaia, Euskal Lugaldia narteko uh, ahemanean, zer uh, ekahtzen aldio legialdiunak bai pahaldearekin, bai nafajoarekin, um, badira aitzinamendok egiteko, edo sozialistako gizaita ere piskat ahastabat izan ditaike. Sozialistek ez hortan, inongo eragozpeni jarri beharko luketenik, eta jartzen baldin badute, ba argizan behar da, ez dutela lekurik izango eh, hortan. E, aurreko legegin zaldian berriz ere zorionez, Nafarrorekiko harremanak ber, berriz ere, martxan jarri ziren, bai usko jorlaritzan usko alderri zaltzadez egolako, eta baitaren afarroko gobernuan altaketaren gobernua eman zelako, usue barkoz lehen dakariari eta hor nik uste dute dena oberut izan dela, eta hoindin lan asko dago legiteko Bai, herri mailan e, dauzkagun harreman kultural, sozial eta ekonomikoa garatzeko, eta bestaldea abertzale bezala, ba, guretzat euskal herriak, zazpi lurraldeak e, ordezkatzen dituelako, ez da? Eta egunen bat iritsiko da, ba, arteko elkarlana, bakoitzak bere borondatearen arabera, erabakitakoa, ba, behar bada posibili izango dugulak guk amesten dugun euskal herri batu hori, ezta. Iparraldeari dagokionez, ba, pausuak gutxika gutxika ematen ari dira, administrazio frantxesak zuek nik baino beto dakizu ezenbatera agusten jartzen dituen, baina lata guztia ere Herri Borondateak aurrera eginala, ba orduan ere badira zenbait harreman eta berriz ere indartu egin ber dira, bai departamentuaren eta Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren eta Nafarroakoaren arteko harremanak komunitate kultural eta sozioekonomiko hori, ba azkenean komunitate politiko bihurtzeko. Ipagaldean, jakinez ezukala Elkargua sortuko dela urtagilaren lehenian, eta Eajotako kide zira berazte diputatua Madrileko Kongresuan Joseba Agiretsea Eajotaren izenean ezan bezala, miresker esker gule galderer erantzunik? Zuei eta aurrera.